На дворі ж покректував мороз, хугувала хвиже, і тепер звичайнісінький житній колос, що думав про цвіт, нахилявся до тебе казкою чи святом. Скоро «Скоросочка будеш Мінька, а снопика Мірка!» – згадував колядку. Дочекаємось і такого часу, коли будемо не дітцями, а творцями. Скільки люди в печалі нестатків колись посилали Всевишньому молитов щоб дав їм хліб насушний. А як мало ми прислухаємось до мови колосу і полів. Зустрічаю якось свого друга молодості, теж агронома, чоломкаємось, тиснемо, як парубійки один одного ручищами, згадуємо зелені роки, далі ж питаю, як тобі сіється жито пшениця? І посмутнів, мій друг, хоч вір не вір, а я вже забув, як шелестить житній і пшеничний колос. Він коли й заходить до мене, то тільки в снах. Це ж якого лиха. Бо підшиваю та розшиваю папери, складаю та розсилаю циркуляри, сію обіжники, аж ну одне невдоволення. За всі останні роки лише раз був у житах, коли заболіли нирки, порадили мені лікувати їх житнім цвітом. Як злодій крадькомар вав його, та не встарігся і заробив от розгніваної селянки «Паразита». І досі, як згадаю, про це печуть її слова. Так чому ж ти не кинеш своє мертве діло канцеляриста? Бо маю за нього живу копійку. О, ти подумайте після цього, як мізерна копійка з агронома, з творця робить їдця. І не страшно, коли селянська дитина вже не думає про достаток хліба для людей, коли вона забула, як шелестячи стікають сльозою життя. Це я сумною завів. А от послухайте, про яке чудо довідався від ленінгрецько-вченого. Зацвітали бездонні очі, промінилось сухе з півмісяцями зморщок обличчя Максима Петровича. Невже чудо? робив вигляд, що сумнівається. Справжній тіньке, запалювався Діденко. Ми, живучи зерном, ще так по-варварськи мало знаємо історію, життя і прямо таки вибухову силу зерна. Тільки подумайте, що може зробити лише передпосівна обробка насіння. У журналі Санкт Петербурзької Академії наук Собрання новостей за листопад 1775 року повідомлялось, як один селянин обробляв посівне насіння у вапняковому і живильному розчинах. Наслідки були разючі. Уявляєте? Кожне зерно жите й ячменю. Виганяло по 30-40 могутніх колосків, а кожен колосок мав понад 100 зернин. З однієї зернини виходило майже чверть фунта врожаю. При такій сім він витрачав на гектар насіння в чотири рази менше, ніж витрачаємо ми. Та це ж на одному посіві, коли взяти в державному масштабі можна зекономити мільярд пудів. Що ви на це скажете? Коли б це так було, і чому ж ми не знали про це чудо? Сон років чи байдужість приспали його, розгнівався на когось Діденко. Яка страшна ця хвороба, байдужість. Вона вбиває апарат мислення, сердечний апарат, залишає тільки механічний. Ви вже ворожите, як відновити в себе цей посів? А вже ж, тільки подумайте, яку полегкість можуть мати люди і держава. А ви чогось досумували? Тепер уже ні, ви розвіяли мій смуток. Чим, щиросердно дивувався Максим Петрович? Своєю самопосвятою землі. Не говоріть таких високих слів, спохмурнів Діденко. Я не вартий їх. А хто ж тоді вартий? Є такі люди, що заглядають у непізнаний світ, опустив на руки за важку голову Діденко. Про що ви, Максим Петрович? Та про одного знайомого свого, схожого на Сократа. Теж філософа? Ні, лікаря. Дуже талановитого лікаря, якого не засліпила оманлива гонитва за славою, а міг би вже бути і професором. Та, на жаль, залишився він у тіні, в неславі і варварській підозрі. Познайомився я з ним у свій трагедійний час. Тяжко захворіла моя любов, моя вірна дружина. Поклали її під ніж, потім зашили... І вже мені по секрету передали, щоб я чекав найгіршого, бо поки що медицина безсила. В безнадії кинувся тоді по всіх усюдах, і не доля чи доля привели мене в селище, недалеко від Дніпра.